Seguim a través del nostre espai, avui parlant ara mateix d'una de les activitats d'aquests propers dies, aquí al costat de casa nostra, per tant, del White Summer Festival, que arriba ja cap al seu final, aquest festival innovador, aquest festival interessantíssim de casa nostra. Amb en Josep Porta en parlarem, ell és el director de programació. Bon dia, Josep, benvingut. Bon dia, gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies, estar per nosaltres. Anem a parlar una mica d'aquests darrers dies, si et sembla, de, de programació de, del White Summer. Com ha anat fins ara tot això? Doncs la veritat és que estem molt contents d'aquest primer any que hem fet un salt en quant a la programació musical i també d'arts escèniques. Estem realment contents perquè l'assistència s'ha notat moltíssim eh, amb tot el que seria el seu espectre i ventall de d'edats i targets als que, als que estava com una mica destinat l'objectiu d'aquesta nova programació I, i podem dir que la gran majoria dels concerts han tingut una ocupació doncs, del 70-80% inclús 90% per no dir el soldat que tindrà el dia de la Casa Azul o o, per exemple, ahir també han en a Suècia. Vosaltres heu portat a terme doncs, diferents coses, el, el White Summer, aquest, White Summer del dia diríem i després el de, el de nit amb un ambient nocturn excepcional. Tot això ha funcionat eh, tal com, us, com ho preveieu o encara una mica més enllà? Eh, creiem que ha anat una mica més enllà perquè la proposta que s'ha treballat aquest any ha estat doncs, fer una primera hora doncs, més familiar, on tots els nanos, famílies, poguessin gaudir amb activitats de, de lleure molt destinades doncs, a la mainada i que progressivament, a la que avançant a la tarda, es anés convertint doncs, amb, amb el O oh My Night, no? aquest missatge que hem donat a, a la campanya i que finalment culmania amb, amb actuacions de DJs tant al tomo com a l'escenari principal. Mm. Uh, han passat, ho acabes de comentar fa un moment, excel·lents formacions fins ara però encara ens queda aquesta traca final un dels noms més populars que hi han és el d'aquesta dama de l'indi amb les seves cançons, la Zahara ens actua uh, també un d'aquests dies anem pel Pansibos i a partir d'avui destaquem el que queda fins a finalitzar el White Summer Doncs sí, per exemple, avui mateix teníem a De La porta una formació de, de Madrid que l'últim any ha donat molt que parlar arrel del seu single eh, del Jardín, que va estar a fama bailar i a partir d'aquí han fet tota una projecció i carrera musical que els ha dut al que ara mateix és és la escena que que està portant de la Porte i i els tindrem aquesta nit a l'escenari principal. A partir de quin no hor actuen? A les 10:30. Mhm. Mm Correcte. I, i destacar que, que hem tingut presència a la gran major part de festivals na nacionals. Eh, seguidament tindrem a Cupido el, el divendres 23, eh, és una formació a cavall entre Madrid i Barcelona, en el qual destaca el membre principal que és el Pim Flaco, que ve d'aquesta escena més trap, més, més urbana, i que ha fet una fusió, doncs, amb la banda de Solo Astra i que finalment ha donat llum a, a Cupido i que és una banda també que ve del segell del Primavera Sound i que ha fet un disc meteòric, un disc que ara mateix està sent escoltat per tota aquesta part i faceta de, de, de la música independent i, i creiem que també és una molt bona aposta per portar el guetxada i el dissabte tenim a DJ Coco, també ve del segell del Primavera, de fet el Coco és el programador de, de les bandes nacionals i creiem que era un bon tancament de dissabte en quan a digi, perquè una persona que porta més de 20 anys seleccionant de les millors bandes que han passat per, pel nostre país creiem que pot ser un gran selector musical i tindrà la seva actuació el dissabte al finalitzar de 11 a 12 i mig aproximadament i tracafinal doncs, amb la Sara el diumenge aquesta noia que Fa més de 15 anys que està, que està cultivant doncs, aquests dits meravellosos i que creiem que també pot ser un gran, un gran tancament pel Wetsammer. Uh, la Zara, juntament, posem la Cavaça Azul, han estat els caps de cartell no, d'aquest any? Correcte. La Cavaça Azul va ser l'aposta inaugural i la Zara creiem que era perfecta per fer el tancament. Doncs esperem que funcioni molt bé uh, aquest uh, concert i tots els altres, encara que eren dies per preparar-ho. A quina hora actuarà la actuarà i diumenge, com a final. Teòricament, si no es demora, deu i mitja, fins a tot, des de quart i no es dins 90 a 100 minuts. Això de, teòricament ho dius ja per experiència o no? Bé, no, mai saps eh, com s'esdevé la tarda, la, la programació, l'assistència i pot ser que sempre es demori una mica. Molt bé, doncs eh, són els concerts que tenim amb el White Summer. I després ja, eh, doncs, a reposar una mica, eh, prevegueu superar el número de persones que van assistir de l'any passat, que són molts sí, de milers, eh? Sí, sense dubte. Mm. Ja, la inauguració, el dia de Novedes Carminya, el dia del Pot Petit, que va ser com a rècord d'assistència l'any passat, també s'ha superat aquest any, també per l'afluència, doncs, de de l'Arcano, aquest rapero que és de la formació de Red Bull o que aquell dia va ser el més meteòric comparable al dia de l'inauguració i en general l'assistència està sent eh, d'un 15 i un 20% superior en la mitjana. Doncs ja ho sabeu, si encara no hi heu anat eh, doneu-vos una volta pel festival White Summer Costa Brava, el màge a l'Abert a les Serres de Pals, el ben cor del, del nostre Empordanet, on us esperen en totes aquestes actuacions cada dia eh, em penso cobrint a les 6 de la tarda i fins allà a la 1 de la matinada, no teniu obert? Correcte, fins a la una de la matinada, des de les 6 de la tarda. Doncs en eh, res més, Josep Porta, director de programació del Guat Summer Festival. Alguna cosa més que ens volguessis comentar? Eh, que tots hi sou benvinguts i hi esperem. Josep Porta, moltes gràcies, bon dia. A tiu, bon dia.